Зараз повинен один мужик підійти, він з місцевих. Вони нас деревиною забезпечують. От у нього і розпитаєш. Гадаю, він у курсі. А я зараз також повернуся. Тоді заведу тебе, де ми живемо. Лишиш сумку. А ти як, їв щось чи ні? Схоже, суворий Петро зовсім подобрішав. Дякую, сказав я, їв. А не чули ви часом про таке село Гачилівку? Покинуте село. Є десь таке поблизу. Вони всі знову знизили плечима. Про наявність покинутих сіл навколо, їм доводилося чути, але такої назви, як Гачилівка, вони не пам'ятали. Петро пішов у справах. Зеник, зітхнувши, запустив пилораму. А я, примостившись на купі свіжих дощок, під звуки пилок та пахощі живиці, налаштувався чекати місцевого постачальника деревини. За годину у приміщенні пелорами з'явився високий гостроносий мужик з якимось лисячим поглядом та виразом обличчя. Зеник вимкнув агрегати, вони хвилин з двадцять щось обговорювали. А потім земляк махнув рукою, запрошуючи мене. Я підійшов, і місцевий мовчки на мене витріщився. «Значить, ось так, Васюхо, – сказав Зеник. – Це наш земляк? – Приїхав сьогодні. Він тут у вас працював понад десять років тому, а тепер хоче про щось розпитати. Заради того і приїхав. І навіть не знає, до кого звернутися. Ти вже поможи йому розібратися?» Той закивав головою, і на його обличчі з'явилася цікавість. «Ви знали такого мішку шамана?» запитав я, з Гачилівки, покинутого села. Вираз його обличчя став ще хитрішим. Був тут такий. Тільки спізнився ти, паря. Згорів він. Пожежа була тут. Так що... Пелораму знову запрацювали, і ми, вийшовши назовні, всілися на деревину. І що? Давно він тут у вас мешкав? Та за два роки, напевно, буде вже, відповів Васюха Ходив тут, тенявся селом як примара Щодня п'яний І як же він тут жив? Що, хату мав? Та яку там хату? Взагалі тут кілька людей живуть з Гачилівки То він біля них так і перебивався Все більше в бабки однієї жив У Прохорівни Це тут не так далеко «А чого ж він перебрався сюди?» – запитав я. «Скільки жив у Гачелівці? Вже давно усіма покинуті, і ось раптом...» Васюха знизав плечим. «А хто його зна?» «Казали, що він там зовсім вже один лишився. От якось на зиму й перейшов. А ти коли тут працював? Я чисто не пригадую». Та я працював не тут, а біля Гачилівки, у складі бригади 10-го РСУ, тепер уже 4-го. Електролінію ми там прокладали. До речі, дорого зробили вже? Не знаєш часом? Ага, зробили, він посміхнувся. Наступного тисячоліття хіба що зроблять. Закинули як неперспективно. Тепер у нас тут інші підходи починаються. «Та тепер кругом інші підходи», – сказав я. «А коли він загинув, не пам'ятаєш?» «Ну, напевно, з півроку тому», – сказав мій співрозмовник. «Хоча, якщо бути точним, ще немає. В жовтні, наприкінці, якраз перший мороз був. Точно, як зараз пам'ятаю, остання субота жовтня». Дивно. Остання субота жовтня. Як він так запам'ятав? Напевно, щось мав того дня. А останню неділі листопада розпочалося зимове полювання. І я побачив пса. Рівно через місяць. Після смерті мішки шамана. А той з лисячим обличчям уважно дивився на мене, намагаючись зрозуміти, що я там вираховую. «А як же сталося? Чого він там був у тому корівнику під час пожежі?» – запитав я. «Ну як чого?» – не зрозумів Васюха. «Тепло там, сіно. Още й, напевно, мужики з колгоспу з жалостів скляночку налили. Ось він і ліг поспати. А за той час корівник і загорівся. «А чого ти розпитуєш? Тобі-то яка різниця? Згорів він і все. Немає його». На таке в мене була заготовлена потрібна легенда. «Ну, ти знаєш, – сказав я, – ми з ним мали деякі справи, щось він обіцяв мені зробити. Ось я і гадаю, може встиг?» «І що ж він мав зробити?» – не зрозумів Васюха. «Ну, він казав, наче має деякі надприродні здібності. Зокрема, щодо передбачення погоди. Я взагалі учений, метеоролог». І якраз цікавлюся такими питаннями. Навіть наукову роботу пишу. Ось він і обіцяв зібрати мені деякі дані за десять років. Я думаю, може, що й залишилося? Васюха недовірливо подивився на мене. «Ти що, паря, бредіш? Які дані? Та він алкаш був чорний. Яке там передбачення?» Та він, напевно, й двох слів на папері не напише. Ну, писати, припустимо, він умів, заперечив я. Це вже ти загнув. А про погоду? Так я ще тоді переконався. Були в нього такі здібності. І повинен був він писати для мене зошит. Васюха покрутив пальцем біля скроні і сказав. Ну, ти даєш. Ну не віриш мені, у кого хочеш, запитай!» «А можна стією прохорівною перебалакати?» «Звичайно», – він указав на стежку. «О, підеш нею? Он, бачиш, видніється. Це в нас Гачилівський мікрорайон. Там запитаєш». «А сама-то Гачилівка далеко?» – запитав я на прощання. «О, кілометрів з десять». Він махнув рукою, показуючи напрямок. «Тільки немає там уже ніякої гачилівки. Тайга і все». «Як тайга?» «Ну, позаростало кущами та бур'яном, припустимо, але ж відшукати можна. Будинки-то стоять». «Які будинки?» – Васюха похитав головою, дивуючись моїй необізнаності. Порозвалювалося все та загнило давно вже. «Що, її, хата мішки шамана?» «Ну, кажу ж тобі, все!» Кілька років тому мужики наші ходили на промисел.